я опинявся на чорному, а коли поцілювано в коня вороного, я опинявся на білому. Таким був у мене кінь. З одного боку білий, а з другого вороний. Вночі ж сивий, як степ. Гей, сивий коню, тяжко тобі буде. Поїдемо разом з вітром, по пасу не буде. Де я тоді опинився?» Де пробував, і що діяв, ніхто не простежував моїх шляхів і моїх років, тільки невиразні згадки про човни липи, які, ховаючись по лугах та очеретах, вберегли від панського ока запорожці та про самовільні походи на море. То шість лип, то дев'ять, то вже сімнадцять спільно з донцями Тимофія Яковлева. І щоразу пострах на Чорному морі, Бо ж не було там для мене таємниць, Не було загроз, опліч стихій. В лютій неволі турецькій Був то мачем у капудан Пашин, Хто ж знав тепер, Де стругають і бусурмани свої галери, Де збираються для нападків на берег наш, Де знаходять прихистки. Звідчай духами в бурі, Ховаючись за високою хвилею, Вдаряли на турецькі гавані, Палили недостругані галери, нападали на околиці Варни Варний Синопа, вей по синьому морю хвиля грає. Мене боялись бусурмани, про мене заговорили у Варшаві. Колись шановано мене там за розум і сприт, тепер прославився морем, куди втік од неправди. Там зустрів тих. То згодом прославиться разом зі мною? Імена з'являються без початків і без кінця. Це імена і не людей, а вчинків і подвірів. Все значить цими іменами. Це лише зручність, умовленість, намагання навести бодай якийсь слад у безладі сущого. Кривоніс, бурляй, нечай, пушкар, гладкий, чорнота, ганжа. Хто чув тоді про них? І хто міг прозирати крізь роки? Я намовив їх до себе, Кого помічниками, Кого прибічниками, Ще інших ворогами. Це зручно для самовдосконалення. Горе щастя, поразки, Руїна і смерть, пожежі, стихії, Божа кара, І над усім дух, Але не божий, а людський, Нездоланний, вільний, щортячим вітром і сміхом З плачем і піснею, які рятують від болю І помагають вдарити об землю бідою Тоді відкрилась мені сила розуму Поки молодий махав шаблею, дряпав пером Тепер мав прислужитися товариству досвідченістю Порадою, мудрістю Що для умів простих межувала мало не з тайнознавством Оккам, який захищав Філіппа Прекрасного і Людовіка Баварського від римських пап, міг сказати, звертаючись до імператора, «Оберігай мене мечем, і я збережу тебе розумом». І, як сказано, навіть найтоншу павутину, звідкану людським розумом, сам же розум може розпустити і знищити. Про мене вже знано було, як, складаючи під лихим оком Потоцького ганебну судмістію Боровицьку, все ж зумів вернути туди слова про кривди наші і страждання. А ж знано, як помагав Дмитру Томашовичу Гуні укріпити табір на старці? Якби не годно розбиття полковника Филоненка, що мав привезти з того боку Дніпра запаси, то табору того не взяло б ніяке військо. Не тільки Потоцький та його шляхта а чужинські інженери, які були при них, не могли стягнутися, бачачи зроблене простим козаком. Не один інженер дивувався праці і добрій інвенції грубого хлопа, дивлячись на розклад валів, шанців, батарей, заслон. Якби коронне військо пройшло їх ями, перекопи і діри, зламило грудьми дубові палі й частоколи, пройшло привалки і вали, та ще більше відваги Треба було б на те, Щоб здобути їх усередині. Найстрашніше, Коли розум відступає перед силою. Ми вибрали місце, Добре вибрали. Ми спорудили табір, З якого не бачив світ, Але й відрізали себе від світу. Тож мали просити миру. А Потоцький, За яким була сила, Відмовив. Переможець. Диктує волю. Хто міг би диктувати волю вітрою і хмарам небесним? Коли я, посварившись зі старим конець Польським, вдарився на море, то був я там, і не був, повертався до Суботова і знову зникав. А коли і сидів на своїй пасіці, то дух мій, розум мій, був далеко і вершив справи з ухвалі. І нещоденні. Не чіпали мене В сподіванні приборкати. Бо хіба ж тільки земля Наша медоплинна і всі добра Милі були серцю панському. Прагли мати У своїй волі і владі І силу всю нашу І дух наш. Хіба ж не проливав сліз, адамки дамки сіль дивлячись, Як сміло і сердито йшли На шляхетські коругви Павлюківці під кумейками Гарна та громада людей, і дух у ній сильний. Якби се так проти ворога Христа Святого, а не проти короля Речі Посполитої і Отчизни своєї, було б за що похвалити, а так тільки зганити. Якби знали, що виросте з мого розуму, то не тільки б зганили і зганьбили мене. З військового писаря зіпхнувши до простого сотника Чегринського, подерли б моє тіло ведмежими лапами. Лякалися передовсім не тонкого розуму, а грубої сили,